CONȚ ALB, de Jack London Aceasta este înregistrare lecturaaudio.ro Partea 4, capitolul 5 NEÎMBLÂNZITUL Nici o speranță!" mărturisi Whedon Scott. Ședea pe treapta colibei sale și privea către Dog Mashaier, care, dând din umeri, și răspunse la fel de deznădăștuit. Se uitau amândoi la colț alb, care mărâia zborlit și chioros la capătul lanțului întins, străduindu-te să ajungă la câine de sani. Cum aceștia primiseră câteva lecții din partea lui Matt, Întreacă, ți fie zis, aceste lecții fuseseră administrate cu o bâtă, câinii de sanii se deprinseseră să-l lase în pace pe colț alb. Și în momentul acesta erau lungiți de departe de el, ca și cum ar fi uitat cu totul de existența lui. El lup și nu poate fi domesticit," constată Whedon Scott. Nu știu dacă e chiar așa," se împotrivi Matt. Orice îi spune tu, cred că e imposibil să nu fie vreo rămășiță de câine în el." Un lucru știu sigur și trebuie să ținem seama de el. Dogmașerul se interpuse și dădu din cap cu tâlc privind spre muntele Moosehide. Nu ține pentru tine ceea ce știi," îi zise Scott tăios, după ce aștepta să destul de mult timp. Hai, doi drumul, ce e?" a arătă spre colța-l cu degetul cel mare întors înapoi. Lup sau câine e tot una." Ăsta a mai fost domesticit. Hai nu mai spune. Te asigur că da. Banca a fost deprins să tragă la ham. Ia uită-te bine colo. vei semnele de pe piept. Ai dreptate, Matt. A fost câine de ham înainte ca a zmit frumosul să fi pus mâna pe el. Și nu prea văd de ce n-ar ajunge iar câine de sanie. Cum adică? Întrebă Scott nerăbdător. Apoi speranța îi pieri și, dând din cap, adăugă. E la noi de două săptămâni și dacă poți să spui ceva, e ca cum pare mai sălbatică oricând." Să mai facem o încercare," îl sfătui Matt. dă drumul un timp." Celălalt îl privine încrezător. Da," continua Matt, știu că ai încercat, dar n-ai luat și o bătă. Atunci încearcă tu." dogmașerul lă o și se îndreptă spre animalul legat în lanț. Colț se uita la bâtă așa cum se uită leul din cușcă la biciul îmblânzitorului. Fii atent cum se uită la bâtă, zise Matt. Ăsta-i semn bun. Nu-i prost. Nu îndrăznește să mă atace atâta timp cât am bâta în mână. Ăsta nu-i nebun de legat, cu siguranță. Pe măsura ce mâna omului se apropia de ceafă, colț se zbârzea. Mărâia și se ghemuia, dar pe când se uita la mâna care se apropia, încerca să supravegheze băta din mâna cealaltă care atârna amenințătoare deasupra lui. Matt desfăcu lanțul de la zgardă și se dădut înapoi. Colțalp abia aș dădu seama că e liber. Se scurseseră multe luni de când trecut în stăpânirea lui Smith frumosul și în tot acest timp nu cunoscuse vreodată o clipă de libertate, În afară de împrejurările în care era lăsat liber ca să se lupte cu alți câini. Și întotdeauna, după asemenea lupte era imediat închis din nou. Nu mai știa ce să creadă. Poate că vreo nouă drăcovenie de a zeilor era pe cale să fie săvârșită împotriva lui. Pășa încet și cu grijă, așteptându-se în fiecare clipă la un atac. Nu știa ce să facă. Totul era atât de nemai pomenit. A avut grijă s din fața celor doi zei care îl supravegheau și se îndreptă cu băgare de seamă spre colțul colibei. Nu se întâmplă nimic. Era pur și simplu uluit. Se-ntoarse din nou și se apropie până la o duzină de picioare, privindu-i pe cei doi oameni cu atenție. Nu cumva vrea să o șteargă?" întrebă noului stăpân. Matt dădu din numeri. Trebuie să riscăm!" Singura cale să afli ceva este să aștepți, să vezi. A, nenorocitul, murmură Scott, compătimitor. Cred că îi trebuie o dovadă de bunătate din partea omului, adăugă el, întorcându-se și intrând în colivă. Ieși cu o bucată de carne pe care eu aruncă lui colț alb. Acesta sări într-o parte, cercetându-o de la distanță bănuitor. Marș, Major, trigă Matt amenințător, dar prea târziu. Major se șină pustise asupra cărnii. În clipa în care fălcile lui o prinseră, colț alb îl lovi. Acesta se dădu peste cap. Matt se repezi, dar mai uite decât el fu colț alb. Major veni clătinându-se la picioarele lui, dar sângele ce îi se prelingea din gâtle și înroșa zăpada, făcând o pată care se întindea mereu. Îmi pare rău, dar a meritat asta, zise Scott îngrabă. Piciorul lui met însă își începuse traiectoria ca să-l lovească pe colț alb. Urmă o săritură, o fulgerare de dinți și un strug de prostitut. Râind să-l bati, alb se turâ înapoi câțiva pași, în timp ce Matt se a plecă să-și cerceteze piciorul. Ah, m-a apucat zdravă-n, zise el, arătând spre pantaloni și indispensabile scușiați și spre pata roșiei care creștea. Ți-am spus eu că nu-i nimic de făcut cu ăsta, Matt, zise Scott, deznădăjduit. M-am gândit eu la asta, deși nu venea să pomenesc de așa ceva, dar tot aici am ajuns. Vrei, nu vrei? Asta e! În timp ce vorbea, își trase în silă revolverul, îi deschise butoiul și se asigură că e încărcat. Ascultă-mă, domnule Scott, se împotrivit Matt. Câinele ăsta a trecut prin iad. Nu cumva ai vrea să fie vreun înger alb și strălușitor? dă timp! Uită-te la Major!" replică celălalt. Dogmașerul cercetă câinele doborât. Se prăvălise în zăpadă într-o baltă de sânge și se vedea bine că-și dă ultima suflare. Așa-i trebuie!" Ai spus-o și dumneata, domnule Scott. A încercat să ia carnea lui colț alb și s-a curățat. Era și de așteptat. Eu nu ne o parachioară pe câinele care nu s-ar lupta pentru carnea lui." Dar uită-te la tine, Matt!" Ai dreptate în ce privește câinele, dar trebuie să stabilim și o limită. Așa-mi trebuie, se încăpătna Matt să susțină. Ce mi-a venit să-l lovesc? Ai spus și dumneata că a făcut bine. Așa că n-aveam niciun drept să-l lovesc. S-ar face o pomană cu el să fie omorât, stărui Scott. E cu neputință să-l îmblânzești. Ascultă aici, domnule Scott, dă nenorocitului prilejul să se îndrepte. Nu l-a avut până acum. Abia ieși din iad și pentru prima oară liber. Dă-i prilejul să se îndrepte, dar cu îngăduință. Și dacă nu se poate, atunci am să-l mor chiar eu. Asta e. Ah Dumnezeu mi-e martor că nu vreau să-l omor și nici să fie omorât, răspunse Scott, punând parte revolverul. O să-i dăm drumul și o să vedem ce o să poată face din el blândețea. Să încercăm. se îndreptă spre colț alb și început să vorbească cu bunătate și blândețe. Ia mai bine și o bătă, îl povățui Matt. Scott dădu din cap și continuă să încerce să câștige încrederea lui colț alb. Colț alb era însă bănuitor. Ceva l-amenința. Ucisese câinele acestui zeu, îl mușcase pe celălalt zeu, tovarușul lui, și la cealalt ceva se putea aștepta decât la o pedeapsă grozavă, dar în fața ei era neîmblânzit. Se zbârli și-și arătă Colței cu privirea cercetătoare și cu tot trupul încordat și gata de orice. Zeul nu avea nici bâtă și de aceea îi îngădui să vină foarte aproape. Mâna zeului se întinse și se coborâ deasupra capului său. Colța se strânse și se încorda pe măsură ce se ghemuia sub ea. Aici era primejdie, vreo perfidie sau așa ceva. Cunoștea el mâinile zeilor, puterea lor mult încercată, iscusința lor de a face rău. În afară de aceasta era și vechea lui neplăcere de a se lăsa atins. Vărui mai amenințător, se ghiemui mai jos, dar mâna continua să coboare. Nu poia să muște mâna și îndure primești de ei până ce izbucni instinctul din el, care puse stăpânire pe ființa lui cu nesățiosui dor de viață. Whedon crezu crezuse că e destul de iute ca să se ferească de orice nușcătură sau scușiere. De Aia dar avea să aple cât e de iute colț alb, care-l cu siguranță și cu repeziciunea unui șarpe încolăcit. Scott se îmi strigă de surprindere, apucându-se de mâna scușiată și strângând-o cu cealaltă mână. Matt trântiu în jurătură tare și sări lângă el. Colți albi se ghemui, dându-se înapoi, zborlindu-se, arătându-și colții, cu ochii scăpărând de amenințare răutăcioasă. Acum se putea aștepta la o bătaie tot atât de cumplită, ca orice bătaie pe care o primise de la sinec frumosul. Ei, ce vrei să faci?" strigă deodată Scott. Mat să-l repezi colibă și ieși cu o carabină." Nimic," răspunse el încet, cu un calm prefăcut. Nu fac decât să-mi țin cuvântul." Cred că e dreptul meu să lucid, așa cum am spus. Nu! Pa da, uite! Așa cum Matt stăruise pentru colț alt când fusese mușcat, tot așa stăruia acum Wade Scott. Spuneai să-i dăm prilejul să se schimbe. Ei bine, dă i atunci. Abia ne-am apucat de treabă și nu ne putem lăsa așa de la bun început. De data asta am meritat-o pe bună dreptate. Și uite la el! La 20 de picioare de ei, la capătul colibei, col salv mureaua cu o râutat de care ți îngheța sângele în vine. Și nu muria la Scot, ci la Dogmacher. "Vai de mine, tot prost am să mor", a exclamat Dogmacher lovit. "Cute câte de inteligent. Continuă Scot de grabă. Știe ca și tine la acest bune armele de foc. Are cap și un astfel de cap trebuie să-i dai prilejul să arate ce poate. Pune arma la loc." Imediat m-am executat, consimțim Matt, sprijinind carabina de grămada de lemne. Ia te uită!" exclamă el în clipa următoare. Colț alb se liniștise și nu mai mărâia. Treaba asta merită să fie cercetată mai îndeaproape. Ia privește! Matt se întinse după carabină și în aceeași clipă colț alb mărâi. Se depărta de carabină și buzele ridicate ale lui colț alb se lăsară acoperindu-i dinții. Ei, și acum doar așa, înjoacă!" Matt apucă pușca și începu o ridice ușor spre umăr. Mărâitul lui colț alb începu odată cu mișcarea, întărindu-se pe măsură ce aceasta se apropia de punctul ei culminant. Dar cu mai înainte că armea fi ajuns în dreptul lui, dispăru pe după colțul colibei. Matt rămase cu privirea ațintită spre locul gol din zăpadă pe care îl ocupase colț alb. Dogmașerul puse carabina jos, cu un aer grav apoi se entorse și uși previstă pânul sunt de aceeași părere domnule scott Câinele ăsta este prea inteligent ca să fie ucis